بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين فالندrojme Allah ne madhruar per te gjitha te mira qe nai ka dhen alusim Allah ne madh qe na ben garobris te falendruas adalusim Allah ne zeujel qe paqet dhe bekimet te tij te jen be muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familje shoket dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri ditë në ditën e fundit të kësaj bote. Pas një pushimi, po vazhdojmë përsëri me ligjëratat tona të zakonshme dhe jemi ende në ciklin e ligjëratave që kemi filluar të flasim për to bëjagi herët. Jemi duke folur për mëkatet e zemrës, dhe kemi folur atë në fillim për rrezikun e tyna dhe çfarë rëndësie duhet i kushtojmë besimtarit dhe besimtarja kësa i teme, që të pasruat dhe të larguat nga këto mëkate. Mëkate që son të do të flasë për te, është një mëkat i cili dhe një mas, dhe një mas nuk është mëkat i madhe i zemrës. Mirë pa jo është një fazë filastare. Raziku bëhet atërë kur njeriu e bën në gjurim të ti këtë mëkatë dhe filan të apëngën në uthimin e ti dhe të allahët të azogjen. Kjo nuk është një mëkat që do të të sonë të përte dhe zneruar, nuk është për shambullë si kur mëkat të tjera. Kemi fojt për lakmin, për vetpëlqimin, për mendimadhësin, në damë e kështu. Kjo është një mëkat mej rezikë shumë se këto tjerat, nga se është shumë përfshires dhe është i gjithanë shumë, mund me të godit nga shumë aspekte. Andaj, do të mundohme që me lene Allah Gjallahu Ala me gjithë gjithë përshirin që e koha dhe shpërndarin ta përmledhim mre në kohës si që e kemi për të folë për këtë mëkat. Fjalla është për një loj mashtrimi që e përjetën njëriu në situatat e caktuara, në rëthonat të ndryshme mashtrimi cili E privën dhe e pëngon një riun të përfiton nga e që duhet përfiton Nërmër është kjove është titulli Qka nëmë kupton kjo vje matutje insha Allah Dhe Allah Gjallahu Ala Kur na e ka tërhekur vëretjen nga kjo mëkat Kras tërhekes e vëmendjës dhe vëretjes Edhe e ka mërtuar këtë mëkat Andaj ne duhet që ti përmbami e më mërtimit kërëanor Dhe ti përmbami gjithashtu definimit kërëanor Në Quran kjo mëkat qëhet si el gurur gurur, kështë Allah Gjellera e quran. Pastaj djetarët e fësirit, kur vinë të kajete që përmbajnë këtë fjallë, e komentuin me komendet të ndryshme vërsisht nga situata, nga konteksti, ku ka ardhë e përdurur kjo fjallë. Mirë po para se të kalëm të definimi i kësaj fjallë, po këti më kati, dëshë që të lasë fillimisht pak për kuptimin gjusorë, dhe kemi thënë se Kuptimit gjusori janë shumë vendimtare në kuptimit edhe pastaj të dëmëthënjeve shërjatike që përmbanë në veti fjala ose aja që na dore me e kuptu drejt. Fjala gurur që zakonisht e gjenit përkëthyër mashtrim, për nuk është mashtrim, është i shka ma shumë se mashtrimi. Fjala gurur në gjunë arabe vije edhe në konteksin pozitiv, por vije edhe në konteksin negativë. Kur vje në konteksin pozitiv e ka një kuptim Nësa kur vje në konteksin negativ e ka një kuptim Andaj ne do të mirë me konteksin negativ Nga se Allah Gjellewale asë njëherë Nuk kërkan që ne të largomi nga e që ka kuptim pozitiv Në konteksin negativ që ala gurur Kur të vje në në kupton një farloj mëngësie Një loj mëngësie E djetarët e kam përmenë se mangësia këtu është e kufizuar vetëm një një rafsh Në për cilën e këtë me vëmendje, nga se do t'ju duhet sara të lezonin kuran gurur Allahu Gjellewala e qua në këtë dunja, wa ma me taul hajatit dunja, wa ma me taul hajatit dunja, ila me taul gurur Dhe jetën këtë bot nuk është jetë përret se përjetemi gururit Pra në këtë jetën Allahu ta ka kufizuar në qitë gurur, që ta kuptër shka është gurur Që mos përfri ë Që jetojnë këtë gurur Andaj thash Në kuptimin gjuhësor Fjala gurur Kur përdonë në kontekst në negativ Në në kuptanë një lejnë mangësie Dhe kjo mangësi nuk është në gjitha fushat Nuk është mangësi për shamën e oreksit Nuk i thot njëri që sënë hanë buk Mangësi oreksi ka Nuk i thot në gurur Së i thot në gurur Apo, nuk, është, nuk është gurur Mangësi e tesheve Ska mu veshë i thot në gurur Së është mangësi kjo Andaj është mangësi e kufizuar vetëm në një rrafsh. Cila është ai rrafsh? Dietar kanë mangësi e pjekurisë. Mangësia e pjekurisë do të gurur. Andaj sa njeriu në situata të caktuara, ndërsa në të caktuara, sillesi i papjekur është i përfshin gurur. Dhe Allahu xhallahu ala na përkujton përmes ejeteve të tjera të shumta se shumë njerëz vinë këtë botë, ndoshta plakën ende pa të papjekun janë. Dorso kanë njerëz që janë shumë të ri, po janë pjek. Dhe ajo që ka Kriteri që ka vendosur se kush është i pije kur e kush ndi papije kur është kjo fjalë gurur, ajo që është prek më tepër me gurur, në nën kupton se është më i papije. Prandaj ajo që është i papije kur është i pagatsuq që të hyjë në xhennet. Prandaj kuptimi në gjuhë sot fjala gurur kët kuptoi me kët. Në son kuptimin terminologjik dhe të ort islam kur e kanë komentuar fjalën gurur, ngjane kanë kanë komentuar me veprim e ngjane kanë nganjere e kanë komon tu, më burim të së keqës. Prandaj Allahu xhallahu ala surën Fatir thot: "Fela yagurannakum billahi l-garur." Ktu kanë me fetha garur, e dikon ka or gurur. Garur në surën Fatir mos ju mashtron juve nga nga, nga zot juve. Kush garuri? Ktu garur kanë me kuptim shejtani. Nga saj me juësit e ti, me thirrën e ti, i bën që të cilën si të papjekur. Andë nga njërë vje si bërëm, shetari është gurur, dunjaja është gurur, edhe si veprim qëka është gurur, djetari ka ndesa kuptimi, unë përdu mi përën një apër dy pëtyne. E para, me nauj njën nga djetarë të aditit thët, el gurur, gurur është të fshehurit e mashtrimit në formër e kshilës. Të ndikush vjen, dhe bën në sihatë, ksillon dhe paraqitet si dashamirsioti, por me kët dashamirësi dhe me kët ksillaj e ka maskuar një mashtrim që po do me rrezu tu në atë mashtrim. Ky veprim që dikush ta bën, kush do taj, për që lejimi, të qoftë ai, për çfarë do të qëllimi, çuhet gurur. Dhe ku njeriu bëhet pjesë e kësaj vazhdimisht, një si arsyje, herë, në era komun sipas arsyje dy herë, thashë sorthë toleruar nga si njerëz, me po kur kjo bëhet ngjyrë me ti, gjithmonë kësaj mashtrohet. A tjerë ku bëhet pjesë më katë e zemrës së tij. Qase këtu ka smundjen e zemrë, andaj për shkak të kësaj smundje dhe papjekurie po bien viktimë këtyn e mashtrimeve. Ose sikurse ka thënë një pediatër tjetër Gjurgjani rahimuhullah, thot gurur, kjo është shumë e përgjithshme kjo e Gjurgjanit apo. Thot gurur është të pushuarit e zemrës në atë që i pëlqen epshit. Si pas ti kuptimi apo të gururit Këtu mund përshin edhe adhurimet pasaj Më mund njëri më përshin gurur edhe në i badet e allo të zë gjemi Sigur dhët vijem ma von të këlloja që do të slasim dhe kategorit e njerën që përshin në këtë mëkat Andaj të pushuarit e zemrës Jo të pushuarit në kuptim Mësë funksionimet jo Po që të so të pushon zemrë Në atë që para pushimit e zemrës ka pushuar epshi Nefsi Fillimisht nevesh e cit, rahat në këtë në këtë vepër e pasaj kanë punuar këtë pushimet tek zamravën. Kjo nuk është për shkak se ka një komunikim të mirëfillt apo zamra në vesi, por është për shkak se ky njeriu është kaplu me gurur. Dhe kuptimi i tretë që po duhet të përmend është kanë thënë dietarët tazinul khata bi'annahu sawab, zbukurimi i një vepre të keqe duke e prezentuar si të qëluar. Një vej për është gabim, nuk duhet, shtu me po, me i po është e zbukuruar dhe në atë mas, sa që gjitho kujt i bëm për shtype se është e mirë. A në esencë, në që se largohët zbukurimi, që farë mbetet? Shfaqë të realiteti. E realiteti aso është gabim, nukon regu. Këtu e njëso kuptime që djetarët ja ka dhenë këti më katë. Unë thashë edhe ma i rë Njeriu mund të më mohobit nga njerë. A ka mundsi dikush për neve nga njerë me u pafshi në njërin nga këto kuptimet e gururit, po ka mundsi. Dikush për shembull më ardhë dhe më thon se kjo është e mirë ti më menuesë po të do të mirën edhe më gabu. Kjo ka mundsi më, më ndot. Mi po të bëhet kjo ngjyrim i jetës, e në veçan ti, në veçan ti që njeriu ta konsideron këshilltar dikën teatr post libertate Allahu ta xal, kjo është ai gururi i ndaluar. Që nuk duhet ne të bimin atë. Pra ndaj një herë Abdul Qadri el-Gjelani Rahimuhullah Ka qenë djetari i madhë dhe Adhruës i njërë i Allahu Atasujel Ka qenë duku falë në gjami i vetëmuar Dhe Kër ka përnë du namazën Kam dëgju një zë duke i thënë Allahu Gjellahu Ala Me këtë namaz Ti falë i gjëna Nuk i nëve mu falë mu Nuk i nëve mu falë mu Këj është iblisi Mirë pa, po, në formën e këshiltarët Sikur se jera dhejme të alesam Tha Abdull Qadr Gjelani Nuk ran gurur Tha Allahu ka thën Wa abud rabbeke hatta jëtje ke liqin Tha Allahu jëlle u ala thët A dhuraj e zotin dirin vdekje Ti e shëjtani Ajë nuk e pas, nuk e diti Mirë pa, po, nuk mund e të me të këshilu Dikush ma mirë se Allahu jëlle jëlali jale hu Andë gjëdë këshil që të kësh të dhënë Edhe pësë në nërsa është e mirë Vjen edhe me hedhje. Mirpo e kundërshton atçka të ka këshilluar Allahu xhallahu ora fillimisht, diësa është një tendencë që të përshihësh ngurur. Në son njerëz vin për shemb edhe me forma ndryshme. Mundon që të na shfaqë na doin të mirën, të ardhmen, perspektivën, dashamirësinë, shëndet në këtë merat, por këshillat e tyre bie ndeshme atçka Allahu xhallahu wala na këshillon. Prandaj njerëza dy herë një mund të mashtrohet. Mi po këtë ta bën gjyrim tjetër gjithmonë që të më konviktim. Kjo atëre, jep me kuptu për një smunje seriose që është në zemër, që njeriu pastaj bëhet viktime këtune kshilave, këtume mashtrimeve, e kështu me ratë të kuptimeve që i cekëm të gururit. Kërë Allah u Gjalli Vuala në ndalën që mështë bëhemi nga ata që janë përshkin gurur, djetarët i stamë kam përmenur se janë diso forma të gururit. E një diso forma, më, më pëjciko kështu gurur, apo nga se të ashe kuptum që ka është, dhe përsa të ashe mashtrim, fjale mashtrim është shumë e, e, e, e mangët për ta përfri këtë kuptim të fjales gurur. Andaj, djetartis tam kanë thënë se format që mundet të i përzentu njëri të gurur, e është disa forma. Një pëjtynë e është aja që kanë ra mos besimtarët. Mi përkurëthemi kanë ra mos besimtarët, zdo më që nuk bin besimtarët. Mi pa ata e në theksum si kategori që ka nëra këtë Jena ta të cilët i ka nëndën për parësi një dhe rast Kësoj bote para bote se tërë Përëmtimi të Allahu të azogjel I ka nëndën për parësi joshjeve, thirjeve të nefësit Para përëmtimi të Allahu të azogjel Dhe imam Gazaliu, rahimu Allah Kur fletë për kategori këtë kategorit njerëzve Thotë Se këta njerëz i kanë dy probleme. Tash na kur ndëgjojm këto probleme, do nuk kemi pjesë tek saj, domoshta që na nuk duhet më ndëjuj për këtë problem. Apo se nëse nuk kemi sot, domoshta nuk do kemi nesër e para. Nëse nuk kemi nit për fshij, nuk domoshta dikush nga familja ose është i fshij. Prandaj çka i ka bukur bon njerëz me kurim më shumë, gazet shumica njerëzve që nuk i bindën Unave të Allahut Azhjel, këtë smundje kanë. Do të nuk e kanë Kibrin, me ndje malsin Nështë nuk e kanë hasedin Por e kanë gururin Në formate ndryshme Për e nështë një problem që ka përfi Masat të mëdhatë të njerëzve Nuk e përshim nështë aktu dhe familiar tonë Më të ngusht Për e ku është dilema atyune Gazelio Rahim Allah Thotë ata thot i kanë du dilema Dilema e parë është Ata thonë se Nuk mundemi Të tashmën te tashmën që kemi këtë që prezant apo ta sakrifikojm për të ardhmen un tash e kam kët shans me buqët pun e kam kët shans me fitukat e kam kët shans ti pomblosh lekë këto se ne ze kur das Allahu tab kjo është në shumë larg andaj ta konsideron se logjikisht i bie ta shohësh të tashmën nga se ardhma kush e çkabohet atën kjo është dilem që plot njerëz binte po janë njerëz kur i themi sot për praktikë të kët ta kombëzon Allahu me xhenet jenet duke larg, pothuajse nuk vije kur afta. Dhe si pasoj e e e e e kjo se ko zgjatje të ardhi sa asoj që ti po i premton, njerëzit nuk hezojnë me rën haram afta. Nuk heshtin në çrrugën Allahu xhelalu ala. Edhe pse kategoria e, kjo kategoria e njerëzve prihet nga mosbesimtarët, nga satana në esenc kët problem e kanë afta. Imam Gazali rahimullahu tahat thot, "Që ky problem mund të shëruat për mes dyrë rrugve. E para është me i besu Allahot të gjelle gjelalu, do me i besu në besim. Allahu përthet shëtë si kurse ka ho pegameri sallallahu sallam. U a ka ushtyur zemrë me besim, e pastaj Muhamedi sallallahu gjithë do gjithë ka pas mundësi të merë nga duart e tyne në amër të këti përëmtimi për të ardhme. U ka thënë kush e jabë këtë felehu lë gjenne. E ka gjennet, e ka një jabë. Kush e praktikisht kët e ka gjenetin, e ka praktikis. Kush që natje ka gjenetin ka shku. Gjithë lëvizit i ka bër duke i motivuar ose simuluar dhe joshën me me gjenet. Dhe as njeri nuk ka pasur rezistencë. Për shfarazhje, gazet kanë pasur imant mjaftueshëm që me gjenet lëvizet zemra dhe si pasojë e lëviz zemra televizion gjymtyrat. Kjo si teori është shumë e thjeshtë. Mi po na a e kem kët problem? Po e kem kët problem. Në qëfës e dikur shpeneve Si kur se kemi cekë vazhdimisht Dikur shpeneve ka mundësi që Para gjde namazi Me qua Allah gjelë leolat e dira e gjenetit apo. Edhe me pa gjenetin Tani me këthindu nje Andran pak namazi ti apo jetë qaj që është Andran pak Në qëfës e një nje do me brakizit keqa Sun e lënë, së pëmëj me lënë Apo e marëm Për disa sekunda e vendosim në Dira gjenemit E është e Çeku që më dijk në çfarëse Elanfton. Elan, Elan. E, e, e pse apo duhet më e pa, me, pa mjën e s'mjaftuarsh me pamjen e tekstit, fjalës Allah xhël dhe ualla, mungesa e besimit, mungesa e bindjes. Andan a duhet që të investojmë këtë rritje. T'uushim zemrën tonë me bindje, me besim në Allah xhël dhe ualla, që kur të na thotë Allahu te barekotaala se kush ku e bën kët punë, ose kush dërgon nga ka gjenetin, ky premtim t'i jet për ne pa konkurrencë daj premtimeve dhe yoshëve që tani nga ky botë. Njerëzit për shembull, a nuk kemi pas për shembull kriza të ndryshme që kanë ndodhur në vende të ndryshme për shkak të premtimeve bosha? Ato skema piramidale që ishin, njerëzit që të kenë në Shqipërinë që ka botën, apo edhe vende të tjera. Pse? Pse ju premtoishin se nëse i jap votën mi, sigurisht kimi marr për 3 muaj 100000 votë? Edhe ta asë nuk i kanë njëftë ata njerës, asë kanë kuptu më biznesë, asë kanë shiku. Vecë pse kanë qinë në bindë nëse këtëre eksperta, i kanë besu dhe i kanë nën kejtë që ka kanë pasafë. Edhe në fundë, ndodhe që kanë ndodhe. Përnda njeri kur ka bindje dhe besim në atë që i premtohet, nuk e këthenë kokën pasaj anash nga premtimit e tjera. Përnda edhe ne, sa ma ti për e ushim zemrën tonë, me besim dhe bindje në atë që Allah nga ka prëmtuar, vëllaj gjithë dhe thire që nga vijen nga anësh asë kokën se këthejmë, priton edhe me ingu bile, priton edhe me ingu, pa në thëtë imam Gazalio Rahimullah, kë problem fillimi shërot me bindje, sa ma i bidë nërë që je në Allah në, dhe në prëmptimin e ti, a që më pak i prej kur disht nga kjo gurur, nga kjo mashtrim, që jo ështës nga anësh dhe pengu është për të arrit o Në a edhim se kena mu pëndu për gjithdo minut të humë bërë në gjendat Në gjithdo minut që kena humë këtë dunia Se si në marrë më të shka duhet A kena mu pëndu për këtë pun A edhim E për kjo dituri A është e nivell të bindis që në mundësën në këtë dunia më usirë Nuk ka kështotë Nuk ka kështotë E pësës jemë kështot Asë nuk është probleme që kena hased në qedrëte mash, kena lakjo, kena gurur. Mashtrohemi kallajna. Kallai dikush na zhvendos, apo kallai dikush na josh me diçka. Dhe kjo jap me kuptues, kjo sinjali kësaj, kjo sinalizon për mungesën e për mungesën e bindjes në besim Allahut. Kjo është e para. E dytë thot Imam Ghazali rahimullah, në çoftë se nuk bindet me tekst kuranor, nuk bindet për shemb se ka thënë Allah ka dërguar pejgamber, ose ka mungesë bindjes Atëra kalojnë në fazën e dytë, në argumente logjike. I themi se ti që nuk po don më e braktis kët për shkak të kësaj, në emër të asaj që e tashmja nuk lihet për të ardhmen, Fati ibn Gazaliu rahimullah, fatik kështu vepron në këtë jetën tonë, veç kur bën fjalën tek Allahu le wala, e ki kët argument logjik të fortë. Për shembull, çdo njeri që don më pas një të arrmë të drejtë më necë në rrafshin intelektual Sa so investon, sa so ur lexon, sa so pagun, sa so blen libra, apo? E privon veten nga shochnia, nga ndajat, nga dalet, nga gjithta. Domthon e sakrifikon të tashmen për çfarë arsye? Pse shpreson të të ardhmë më të mirë që të ke dijavën. Andaj këtu për sakrifikojë ke të tashmen për të ardhmën. Dhe asu tregtari investon kapitalin, investon mundin, gjithta. Donë e investon të tashmen, atëpo më shumë ari tash më on kërkë çka ka? ka. Se tashmi është, i për po nuk i han krejt të para, nuk i shuzon krejt të para, nuk blin tesha me krejt të para, jo i investan nga se shpesan në të ardhëmën që fitan. Në ketë njerëzë veprën së bazim mentaliteti. Shikonë, supanë, si ka rritë shejtoni me i izolu, veç kër bie fjera për përmtime të Allahot, të e këtu, këtu të të tërkologikë është, këtu të tërë arsujë është. Pra ndaj, edhe njërë pa të përmenjë një shem Njerëzit, një vetëm që ndërshëta e sakrifikojnë të tashmën kuptim të kuhës ose në kuptim të pasurisë, po njerëzit e sakrifikojnë edhe jetën e tjune, apo të tashmën për njët arme të saktuar që atë e asynuin. Për shambu, në edhim se sëtë Allahu Gjallahu Ala, ka mundsun njerëzve që kanë të kanë mjetët të nërshme të uthimit. Një për këtër mjetëve është aeroplani. Apo? është aeroplani. Dhe aeroplani, dini, është një, është një mjetë transportuus me kra, me motor, me kësumë radhë. Dhe te hybë në atë aeroplani. A nuk po e sakrifikanë jetën tënë dhe që pranash të pranashtë të ngriteshë 10.000 mjetër e lartë? Po, Hyp 10000 metra në lart. Por më pas, më mirë, më shko më shpejt tek armëmia, ku je nisave. Edhe asnjë herë para se të hyj ku shkon me kukut bletë, nuk di djeri, apo çë kërkon raport nga piloti apo nga firma të më raportosh për këtë që ka qenë aeroplan. S'ka kështu. Të hyj në aeroplan edhe u abson aty në se e kanë mush kerozin mirë, thon. Nuk dyshon se është Munë me nalon gjysë i çfrast. Mund të më dalon gjys në havatie. Ti e bëson jetë naty Edhe pëse se ke vetë, a i ke mush, kërëzën e se ke mush. A i besën? Po i besën? Ti i besën a ti, as duke ke vetë, a i kështë rëngu, shrafat me se kështë rëngu, mësë përna që përthanë në i më tardikon, i besën, hypë mi te. Pse, pse tërë këtë sakrivise bënë? Pse? Pse në vesën më u thu të redatorë për tri ure në krykit puna. A, do të atë për një tardhme, e sakrivikon të tashmë. Edhe ulish në Europ a i besën këti piloti, qështë i besoj, këta e në eksperta, kjo është firme një orë, do në pësejnë mësë besimtarë, pësa këta buakia, rrajnë gjithë dë fushë, të të të buakia, me gjithatë, jetën tonë, së përthamë një u besu një këpucë, jetën besën, të ja u besënë, në gjithë me ta 10.000 metra, e adhur këta e në eksperta. Kur bie fjalla për gjennet, kur vjen pejgamberi sasërë, a, a nuk është i dërguari sasë Pse si besoim bilesona raplan me hip? Kurat hip gjithëto çeto, edhe pse shvejtë shumë natë, edhe pse dritat të tu kimo i besan. Edhe pa hip. Dorso ni herrest Allahu naruit. Mos më i dal diku çka ka thënë pejgamberi sallallam. Për fati ju porrë pejgamberi sallallam tani mu heza, nuk dhena ma mi besu mua me po mora më së mor. Provuam melon këtpun mir po dështoi biznesi. Mos zguzoj me buxë eksperimenta. Apo për një oksion sum dul shtopa. Kjo gurur Andaj thashtë njerëzit fatketësisht jetoj një jetë kontradiktora. Në gjitha aspekt të jetës besojnë, nështrohen, sakrifikojnë të tashmë për të ardhmen, kërë vjen fjolla për gjennet që që kjo është gururi prafën. Që kjo është gururi, që shëtanin vjen edhe izolan, nuk e len që regula që vlenë për jetën e për dheqme, të vlenë edhe për rëthimin e titët e lojën e levala. Zdenë për atje. Ose për shamu shkonë t Edhe mje ku ka ere as nuk të kalzon që ka ki detalesh bëllafëtën. Thot, kjo është një smunje e ku amë një faram një që të të të stinë në fjallor me gjitë. Që shashtë, duhet që të hapa me pi. Ti i merë as nuk vetë, e këta hapa me shtërnguene, e së më shtërnguene, e që ka botë, kur gjë i pinë. Epo, së bujnë këta hapa, shko në petë, së po bëjshin, heke terapinë, mëre i tjetër, epo, aj dhatë herë, ka mundë ndërso kur bie fjala për ato që ka, Allah ka thënë për shkak të çështën, sikurse ka shumë shembuj, për çështën e kamatos ose për çështën e dunjas, ana ka thonë Allahu xhele veala se dunya ajo është mashtrim. Kushpi muslimani i ka besuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ta mund të sh duot binë, të mashtron. Të mashtron në kuptimin e asaj që del tek së dunjaja më dur thot. Çat shpejt kanë këbut. Atë shpejt kanë kë kuha. Prandaj kur këo bën gjurim jetës të njeriu, mashtroi këto, dëmtoi këto, dështoi këto, apo atëra kjo ja me kuptuar pa një smundje serioze në zemër që nën kupton gurur e që atëherë bëhet mëkat i madh. Kategoria e dytë, ose jo kategoria, po lloji i dytë dhe mënyra e dytë e gururit është ajo që thot Gazaliu Rahimullah për shijente mëkatarte e besimtarëve. Po këta se kanë primësi të fortë. E këta qëfar problemi kanë? Këtë në kurë thuhet Allah u kam ju dënu Se Allah ka dhënë Koran Nga mashtrimi i madhë që e kanë thonë Duhë në po spres të Allah Nuk banë me me nuk eqë përzotin Këta janë të përshim këtë gurur Që tu e në simptome të kësoj smuje Apo thonë Allah është falës, inë Allah e gafurën rrahim Allah është është që falë Allah është bëshiruas Ju pëtën e me na të merru Ju pëtën e me na frik Andaj, gururi i pengën nga pendimi Gururi i pengën nga këthimi të ka Allahu Gjelle Gjelali I ka thonë, hëtën El Basriut Rahimullah A nuk është Allahu Gjelle Wala i gjithë mshershëm dhe falës? Ka thonë, po Me që aty ku ka thonë Allahu që është i mshershëm dhe i falës A nuk ka thonë se edhe dënimi e mërsishtir? Që aty nga të ka thonë Ne bi i badi Lemre rëbëtemi, të aftënë Se unë jam gafurur rahim Se unë jam fales dhe më shiruas U anë në adhabi Dhe dënim jam është Shedid Shikoh ka unë dënim jam është i rapt Pra ndaj ka, ka, ka njerëz Që përfrien falje dhe ka njerëz Që përfrien dënim Pra nuk duhet që Shpres të kota të njerëzve Të përzilën Të përzirën me falje Allah Sikoh që ka unë njëri të këvahb Ibn Munabba a dhe i ka thon a nuk është fjalë la ilaha illallah apo çelçi gjenitet çelçiun e kam çelçin të të po është çelçi gjenitet bi për çdo çelçi ka dhëmb të tij apo kush vjen me dhëmbë çeldir apo kujnai mungojnë dhëmbët nuk mund me çeldirave prandaj për çdo mekan doshta që ka mucinieri si me vazhdunte nuk penduhet për pe i ti nuk e shpresu në falallahu azza jall është i pafshin gurur apo dikush më pak e dikush më shumë E mirë, këj mëkatar Kur i lejot këti me shpresu Këj mëkatar është gjithmon Këtë mëkatë, gjithmon është në këtë mëkatë Diri sa so nuk arrinë me një fazë saktume Cëla është e e fazë Kur donë më u pendu E tash I duhet me pasë me ndinë një përallonjën leovala Se në qofë se penduhem sinqeresht Dhe i plecoj kusht e pendimit A tërë Allah ma falë mu Këto nuk është gurur Nga se ka ha praktik për të pendu Po përde se jetën në ondra Bënë më kate Si këthetë Allahu të azogjel Shpërfil unët e Allahu të azogjel Dhe vazhdan në, në, në, në atë avazin e vjetët të gjunave Dhe mëndën se Allahu kështu e a falë Kjo është pjesë e këti gjunaje Të është nga kuftasim kështut Neve nga kujtojnë Do gjuna qarë që njerë gjamiës Do që spendon Dhe që gjithë kush për në mund të përshirë në këta Do ke mëndu se Allahu është falë Allahu na falë atërë kërë neja për mundin Allahu na falë atërë kërë neja bojmë atë që mundin me bo e pastaj për shkakt të dopsis për shkakt të pafsis dorëzojme për Allah Gjellewala atëherë Allahu na falë i për njeriu pa u mundu, pa u përpjek pa edhe në mundin maksimal që së presonë se Allahu e falë, kjo është prej se kotë kjo është prej se boshe që e ka silë kjo më katë i madhe i zamërs që që e të gurur ndaj, mdo zëndëruar sa kanë buas hap të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Valla ja ata kanë pas mundsi që bile spaku një ditë njëoft ose një ditë të mund të thonë se tanqitrizmat dini çiperbojm sa të pak për shojmë lër. Apo ja ata kanë pas mundsi, vëkëti ja as kush me çdo i gjën në kulmin e angazhimit për me pafta. Subhanallahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 persona po i përgjison me xhenet edhe pse po e din se ata kanë mbetur edhe mbas ti. Shiko gudzimin Gudzimin Për këta dhejt Ndërso, bënë e këtë krasim Për të dhejt, po kënë gudzim Ftyrë më ju thonë Ebu Bekër Filgjenne Omer Filgjenne Othman Filgjenne Ali Filgjenne Talha Filgjenne Me emra po i përmën Ndërso, në hadith tjetër Që ka të bëjtë anë i meneve Hadithin e muadhet Kër e ka të ku për e gamberin s.a.s. Hadithi e buhoreres, faktikisht I madhë është të hadith e buhoreres kër, kër pegamerësëm është Një kodë se kanë gjithë asë hapt Ka thonë e buhorera me lupë e kanë gjithë Të një muri, i mështetën Edhe i ka thonë pegamerësëm e buhoreres Gjdo këndë që e të konë maskë të i muri apo Thotë la ilaha illallah Përgzëve me gjëndet Ka thonë e buhorera A dalë ti përgzëve pra Ka njotash Pse se mështetën këtë Shiko këtu na asnjë realitet zguzon me ukaldochës duhet të ta ke kuptuin për shkak të gururit. A ndaj gururi i pestilën informatat. Gururi i ndot informatat. Madje edhe përgjysmëti i shndron keç kuptimin e keç përdorime. Kur kani një gurur. A ndanini urinë u guxon dënyezës me i përgjuzu, sa automatikisht keç kupton. Duhet më marr gjithmonë frenat e kërcënimet. Për sipasoj çka vëto kjo? Si pasojë gururit se pak më lëshu më i herë vërshën ka gurur atë. Ja Allah unë arruajta A ne i kështë ka ka një Këta mas Këta mas i përza Se ka të bëjmë e shumis të njerëzve Halasin e duku që shdojt A këtun me me emre Po i thot Joveq La ilah ilah me thon Spatat Qire O bo bekër Në qof se des të thon La ilah ilah ti Unë e thom që ti në gjeneti Spatat shto Thot En të filgjene Ti e në gjenet Ose thot Mbram hynë në gjenet Për e kamer Mbram hynë n dikujt bëni që shumë më tha Allahu alem tani, më vësh të fortë di folë shpejt e shpejt. I kanë nibëgamë shumë nën Jannet. Ne shikojmë të, të na përshim këtë gurur. Nuk në guzim as nuk përqoz, as mëzhëz zguzimë ndon dikujt. Por në fund mëse më një herë mundën me, me kon, aja më dëmsh për të se sa do bësh më atë. E kjo sipas se shkafe të vjet, sipasojë përshishin këto shumë të gururit atë. Prandaj asap të pega Omer radhiyallahu ta'ala anhu So, ma së tonë këti përgzimit Tonë asë i punë e ka thonë Ja lejten i kun të uore këtën të odad Ahtë kësha me kun një, një, një fletë që e hanë ljupa E mërë ty pësë jam kërkush i muhe që pësën Ose ka thonë Omeri radiallahu ta'ala anhu Kësha me qenë Në këtë ras fletë Ose ka thonë minë fjalletetër ka thonë Si kur mësë të kësha e gjistu fare ma mirë Kësë është kuptim të pesimizmit Kësë është kuptim të mëndimit kështë për Allah o Gjellewala Mirjo përta ka qenë e mjaftush Veç me i thonë Ki me dalë për Allah o Gjellewala Dhe të jetë kë e mjaftushme Apo Për tja, tja vendusë në vend vetë Këjtë përgzimet, këjtë mjëzit dhe këjtë sumerat Edhe me thonë Allah o e hinë gjenet Veç para se me hinë gjenet du me dhe vetë di shka Për o menë në kondekja për. Veç me në vetë di shka, maraj Edhe pse mandin, gjenet, me ndimë që sikur se i ka qenë për gamësom ahishat radhiyallahu anha menuqish el hisabe uzib beshmet put Allahu jallahu pse qe rubia me ku kon qe çka kon kjo veç kënd veti është azab e mos laosen për rezultate psikologjike që mund të shpie në azabën ra'ad prandaj luk duhet të nisim me me, me me me me me shpresat kuota por me punë e pas punës të shpresojm atëra jemi të sigurt po në qovë se pa punë, pa angazhim, te kënë fillim, dy tri punë, e pas ta njëri fillen me mendu, kjo është një sheni e këti gururi, që atashtë djetarët e kanë konsideruar si vje për të, të keqet e shëmtuar e si më katë të zemrës. Dhe, kërë plasin djetarët për uh, kategorit e njerëzve, kategorit e njerëzve që përshien këtë gururë, ne e pamë kuptimet e gururit, i pamë edhe lojet, mënyrat që i shejtani o aspinëse gururin për shembull te kufort në u shkon më u thon kimen nid mir sallahu sa ta fal gazetas më ne për këtë punë hiç ata thon kush u arpi aty atë vetë ata kanë mënyrë tjetër këta tjerë kanë tjetër mënyra të ndryshme vë pas mënyrave janë edhe kategoritë e njerëzve vetë kur ti përmarr në kategorinë do të shkruaj vëndëruar se askush nuk është i përgatitur nga gururia vetë madje imam ghazaliu rahimullah ibn jawzi dhe so lemo atir kur kan vol për kategoritë e të prekun ve nga gururi, kështu po i quaj apo të prek nga gururi ka filluar me dietarë të fillimës shtatë. Qysh me dietarët, qysh ka mundsi dietar të hoqëllart, mo prek me gururi. Qysh ka mundsi. Ka thon plot pediatër le kan thon duke duke um mbështetur në dijen që e kanë, sigurohen se nuk kanë nevojë për nafile. A kjo është mëstrimi vërtet. Unë tonë ditë, tonë të le të them, në sonjerën sabah, në sonjerën akşam sa atë. A si shkon menja se ka ndrymësuar punën e një afile tjetër ose me përmesuar forzën ose diçka tjetër. Ose thot Ibn Jawzuh Rahimullah, dhe Gazaliu, disa kategori i moshton ndryshe. Duke i thonë se qysh ka mundsi të gjithë ditën me Kur'an durr me pas hasat, apo pa mos mëshrt. Apo dhe Pin start e preashtën nga Detektimi Kësë shmune në zamër A neja mund më ushtresu e më ushtresu Dhe sër do me tentu Vëq me e prëvua kohë aset Nuk e len gururi për. Nuk e len mashtrimi Te ja, jo, te, te si e kështo Ti e ndrysh për. Ose nga lakmia Pra ne përshamu Ka njere Ka njere Na kem problem Hedhëmiste muslimanë Bakuto qoftë. Më i thon dikujt, "Kjo është gibet." Unë gibeta? She morun me bu gibat, os be gibat, sa s'po kupton se ç'është gibeta? Apo ç'kë qorura ta? Ç'kë qorur. Pastaj më thon dikujt, n... "Për kujdo ku punëj." Më thon, "Për deshën e lakmisë." Apo ka, me A, ka me kon, musliman kuon lakmiçor? Ka musliman kuon çdo musliman lakmiçor? Ka mundësi me konë, edhe djetarë me konë lakmiqarë, me lakmu A ka mundësi dhe e me lakmu, ka mundësi Gjdo kush ka mundësi me u përshim të gjinojë Nga së so është njëri Pas ajë që e ka pastru vetën dhe e ka pastru Allah Gjellë Vala Pra ndër esenca e njërë të shme konë lakmiqarë Esenca e njërë të shme konë ziliqarë Esenca e njërë të shme konë grabiqarë Esenca e njërë me konë armitsorë Kërë të esenca ti Ajë që se ka pasru vetën e ti me ujnë e shëriatit, këto jesit, fakti që dikush ka dhije më të e përse më shumë, këja ka bo në aspekt në diesë më të favorizuar, po në këtu aspekt i kam betur i papasruar, apta. e qëka ka ndonë nga pasrimi? Gururi, apta. kategoria të të gjemati, si jes në ashtapa o prej në gurur, apta. e po, vjenë shetani dhe i thëtë qërë ata grupacionet, 72 grupe në gjëhënam Apo, sartë përmanën Grupe i shpëtumë, na jem Na jem, pa e veri viku vetën Pa e qitë vetën për para grupën Unë jem që kë e që të e në shpëtumët Hadë e këqyrëm Deku e në bashkë ku pëtë dohëm A ke kontrolun e re vetën tonë e që shtë Jo së ka nevoj A ke na kontrolun e re Për shambull, a ke na besimin e Allah në regull Mi thonë vetës o lojnë dërum Në qofë se Desë sënë të apëtën Ja, më së ka me dekë sënë të, gurur Allah e tonë ishkoj që ja, jo me sënë të, ja Për, për masë dy vjetën nuk e di vjetë Për sënë të e di që së desë Kur kur se ka bindje Apo? A ki bindje, bindje Që ki me dekë sënë të mush me dekë Pak e kam për njërë të E për kërë kërë kjo Për gururit të apë Mashtri më apën E shëve të shënë është në është fartë Po shkanë mirë, hesap cilët pëjneve nëj dit i ka shku mene se subhanallah që ta shmuna me dek ama jo muna në kuptim allah ta me shpirtën jo kësit teoritë boshë me pretu realishtë e për një me mund është me shku edhe s'ka mu kështë i ka saki dos gururit pravta që kjo është gurur që kjo është gurur të mashtran të mashtran me kuptu se ti mund është me kuni dek të sa unë tapët pranda edhe Nuk ka investim Në përmesim në vepëra Ose Gurur Me akidën që e kia A jemi të gacim Ollazën dërëm Me këtë Besim që e kin zemëra Ose përtu me fut dysime As dilema Kësa tem të tërë është aftën. Po flasë njëri me koni pregaditën Apo Me i dalë Allah gjëllë e ora nesë Me thonë që, që kjo kon akidë E që më koni i gacim e dalë për parën të jopëtën Besimin e lona, kënë regullu. Ose, ato tira që duhet të regullu, përse na, si kur që e kemë përnë vërdimisht të laznjë, për, sartë, fëllet, për shirkun, e gjimë vetën, të pa, për shtatëshëm për këtë tem, së në duhet neve kjo, për, për kofrin, së në duhet, për bidatin, së në duhet, temat kryesore, tri, tri hapat e partë të shetanit, nësë për frijim, këta, a po, Në kofër së përfëshjesh, në shërk së përfëshjesh, në bidat nuk përfëshjesh, në gjunat mëja së përfëshjesh, në gjunat vogla, ka herë, apo? Të monë ty të ti... Të... Sa so, so, so, so, so, so, so, i mbroti me për shetanet të përën? Cimbas teja, përën? Mirë pas cimbas... A sa që ka shë Allah o të te? A është që shtonë? Pse e në katë sigurët? Pse po njemi katë sigurët për këtë e mëkatëve që di bashka gururit apo. Bashka çesoj. Vallajt provojë veç me largu pak gururin. Pika, kime pa gururin këtu a pika, ki më paqësh të ka panika apo. Pa siguri, ku ku pagëtsa kumbo. Apo andaj që i jemi të dhehur me gurur. Në çto pika. Për dajmë mendojmë, i jemi të dheur nga donja që ta mënum që ska me dhek në hera apo. Se donja ja dhe, donja është më akit sa alkooli. Njëri më me pi sot alkol, i dham kry çështën anë. Apo, edhe të njësaba, i dhamë kujt pak edhe qpijet Apo Njërpa, ajë që dhejt nga dunjaja Nuk qpijet, si ajë që pijet nga alkohol, e ka shumë për lëmë u dhej, e për Shumë për lëmë u dhej, e për Nëse, gurur e ka kaplu, e për Për ndaj Kër i karë vdekja, abdun melek i bëni mërvanit A të melek i mërvanit dhe zni ka qenë njeri që Së skasi pasa një, ku asë kryetari që fa kërë që ka pasa, Halifa i musliman me u kona Ska se njeri sa da Ka qenë shumë i pushtetëshëm Ka qenë shumë i pasur Edhe kërë i karë Dekja, i ka thon Parizve që i ka pasur E dhe veti I ka thon Më sjell një qëfinin Që keni me më, më pështjellën ta Ber me një qëfinin Kër e kanë sjell qëfinin Da më për më më, më, më pështjellë në atë sikako më bështjell ka thon ka shikonte edhe ka thon a nuk kem diçka më shumë nga kjo bota që marr pas kësaj a skuq diçka më tepër pastaj e ka kthy spinën një dre prezant dhe ka çajta atë edhe ka thon ufin lekimin darin do da të kuptoj ufin lek fyrje, ofendim për këtë vend, për këtë shtëpi dunjen në qovë se shumice e saj shëndrot në këtë pakic krejtë shumice e saj shëndrot në këtë që fina thotë o in kuna minki lefi gurur në fund thotë e pranën, thotë me dë vërtit na kemi qenë me një gurur të madha aje e shumë të esaj çi që në atë mashtruam masaj në fund po shndruhet në vogël e ajo e vogël që nesër shndruhet në të madhe kësaj si kemi kërtu shumë mendja, në që sot sikimi kuqshëm vëmendja ta është është dash ndryshe me vogël ajo e vogël që shumohet a duhet më shumo e ajo është shumë ta që zvoglohet ato skiça më shumo se shkon tu zvoglu ti i absor më shumo e sot e shumë është shumë e shtyh shkon tu zvogluafta apo dënia ricë sot pasunohet për 1 milion euro më shumë A është pasunë në kupti material, mirë po është varfru se një ditë ma pak e ka me shuizu aftën Ndë e me i varfru është, cilë është me është rajtë, jetë a pasunia Me bo që ati të një që ka fitu një milion nërë mi thonë Me në kulme u të mi thonë A për jep një milion për të zgati një ditë në vend dytë, thë të për dhënë A për shë që dëmonë një ditë me të zgati nuk banë sa so një milion me fitu aftën Nësë njerësit, Ndoshta që është e vogla që shkon dërguarit, pak njerëz japin masajtin. E, e kja është asha që na ka kërkuar Allahu penave, po njerë janë gurur, njerë janë në, në mashtrim, më ma thon. Ndërsa ka thonë ibn Mesud radhiyallahu taala anhu, "Kafa bi khashyati llahi ilman", mjafton dituri frikëndë Allahut të vet. Nëse ti frikën Allahut te baraka o taala, i ndershosh Allahut, i porulesh Allahut, ke mjafton dituri për ty. Do të s'di më shumë ditë. قصا قال هون وكفى بالاغترار بالله جهلا ميافتان انيرون سنير ممرتو مزوتو ناطن كيش مرتو نيري م الله عز الله الله نا فال قال اللهك بالكون ما تكون جهنم ها اسنا انا منو كباك كهر كنا نير كباك قالو ميافتن شي كا شيتو ميثون م كون جهل هيش دوش ما شومس مديت و شي كا او بالمس م كون جهلا الله جل وعلا على السنه الانفطار ثوت يا ايها الانسان ما غرك Shriko është për e ngarreke Ma ngarreke bi rabbi ke lkerim O të njeri Qëka të boni me kumë gurur Bi rabbi ke Pëse unë mashtrove për i zotit Qëka të mashtroj Shriko këtu E ka përmenë Allah në cilësi për cilësive tia Në amë për i amë Elkerim Bi rabbi ke lkerim Pëse unë mashtrove Qëka të mashtroj Që mos t'i eshtë si duhet Nda i zotit tënë e ka përru bujarë Këtu është përgjigja, bëjaria i të e zëtë aftën. Unë e sështë që është duhet, apo vazhdojshë në gjuna, edhe në punë se bëjshë që është duhet, e tjo petë mjapshe. Bëjari, bëjaria ju e të më kam ashtrua aftën. Përgjigjën këtu e kia aftën. Sa njerëz i kam ashtru bëjaria Allah o të zëgjel? Andaj, të kishën që njerëzit në përballe me dënimin Allah o, o të zëgj Allahu nuk e ka dash kështu. Prandaj ka pyet një peslefit i ka thonë "Shof salla tuta ban këtu ditë e më Qiyamah. Nëse ti të vetë Allah, njëri peve", thotë "O rubiam, magar rakib rabbika al-karim." A ku mund si mënahet Allahu subhanahu wa taala? Po, Allah, çet përpara vet. Pse u mos thëshë? Atë kallzoja që s'është mirë kjo. Atë kupton që kimë dal piktuit. Ça kujt do të shë tep? Vallajë që kash me vet, është e mjaftuar për ne ora. Qëka i thush? Allah u po thotë, ma gërreka, komet vetë, qëka të ka mashtru? Qëka të mashtrejke, mos me marrë ma shumë se vape? Qëka të mashtrejke, mos me arme ma shumë veprat mira? Qëka të mashtrejke që mete e dule për duniaje e në strajqën tonë e halak të më kate? Qëka? Qëka? Qëka i thush? Kjo është pyte që ka arë. E njëni pistelejnë fitë e kam pyte, a i ka qenë një i radhurusë. I për njëri gjithë mënë kohë që ka mështun rapartë me Allahu Azogel Ka thonë, në që vëse më pyjtë Allahu Azogel Që ka të mashtoj kërë u bja mi thëmë kërë mu kërë mu kërë u bëj Bujari e të e zotë përën Të qashë i mirë i e konë me mu që kësë më këshku më nëse di kësë e dënan, dënan dikën si unë apëtë Ama kjo mëndimi mirë, ka thonë Hazan e Basri u vjenë Mas punëve të mira apëtë Mas angazhimve të mira Aje ësht Masë tërë këti mundi, masë tërë këti angajimin Qësë Allah umë pëytë, pëse robë jam? I thëmë, bujaria jote, jara bapëtan Mirësia jote, ndajmeja, më kam ashtruat I për kjo nuk do t'jatë arsujë edhe përgjigje valit e përgjitokon për njerëzve Të është paramendaj e përshambull në qofë se Këso përgjigje japë Muhammed ibn ibn Kedir, Rahimullah Për cilën është thënë, në qofë se i thua të kime vdek Nuk do të kishtë e që fatëshën të nga punë të mira Këti Allah o mi thonë, qëkat mashtrej kërë ubi jam Thotë bujaria jo të avton Ose Hamad ibn i Saleme Rahim i Allah Kanë thonë për te Që me i thonë, tash me lejku i vdikës është njësë kahte Do të apreste këm kreq Ullën Se s'kishme pas mu, kry Ka bërë atë që ka bërë E ka bërë mundin atë, E, e mjaftushëm Në rafshën në nënkuptimi njërzor Edhe k ian pyet njoft se Allahu m vet, por këta me kët angazhim, janë pyet njoft se Allahu m pyet, çka të mashtroj kë? Pse ishe ngurur? I them bujaria jote. Ë, jdo ku spini vetë më të vet në ti, a do të guxon më thon Allahu Jellalul Ala ju mil qiyam, a ka proponën se kur të bish punën thuaj bujaria jote, ja, ra. Mirsë e jote. Por a e kanë pro punën deto që më thon Allahu. Ja ra, e di që ka shumë po, më shumë, po të qysh fort mirun mbajsh atë kujtesa që bodha që ka qafta. A më kjo vjenë mas një fazë Mas një situatë, mas një niveli Besa që qdo kush përnjëve ka Me investuar në vetën e ti Diri sa të arrinë këtë nivel Pra ndaj, mas lehëm që të përshimin e këtë gurur Dhe të përshimin e këtë mëkat të madhë që Tash, Allahu Gjallahu Ala Nga ka të rejko vrejtën për ti jepton Andaj ka thon Sigur se të si kam fillim Inna me lhajatut dunja Me taun lë gurur Me të vërtet Jeta e kësoj bote Krej që ka ka në këtë botë Që ka është është një përjetim I cili ty të ka do kë që është mirë Për nësitë së kon keqa për. Në qësës ka qenë në rrugë në Allahot Azjel Për edhez në rrugë gjdo Qas, gjdo moment Të kësoj bote Që nuk e kemi kalu Në përfitimin e shpëllimit të Allahot Azjel është pjesë e gururit për. Ma e në men këtë regull Gjdo sekand Të këso të kësa jetë, që e ke kalu, pa e shvizu me përfitu, nëzë të kalohë për përstaj, dhije se për qëto sekunda, minuta, orë, ditë, javë, mujë, e kështë më rratë, ke qenë i përfyrë në gururë. A në një në duhet me qenë i meqëm, si kurse e filuëm e dhe përshkojmë ka fundi. Gururë e shpjekë se pa pjekonisë, hëllaj, a ka mundë zinjëri, ka arë pegameri, ka arë Korani, Ka thonë Allah o gjellë, o rubi jam, kom e tjep, so as, o nërë së në shënë që kom e tjepë në tjepë në tjepë. Apo? Hedhapet të njënë me e pritu një gjumë me e prish për Zotin, subhanë një gjumë me e lodhë për Allah o gjellë e wala. A nuk është këmë ashtërëm? A nuk jemë në ngurur? Allah jemë në ngurur, apë. Jemë në ndihit du njësë. Qëka të ka përmtu? E dhe plësën saj, Shumë nga selifi ka thonë, Allahume inni a u dhubike min mautil fejëa Ka pas për të të nga selifi që i kanë bu doa kësutu ka thonë, Allahume inni a u dhubike min mautil fejëa O zëtë më ruaj nga vdike bëfasishme Në zemre në gjëtë, s'ka, asë lajnë në Allah, asë mëmë të Rasulullah, asë takëfër asë sunët Së në thëtë, bëfasë, shkaj Allah në ruaj të fërën Shumë në ruaj të nga për par para që i të shkua, për të në mu Mi për njeri e shikojnë një fargururë Për mëna kur vdes është Pra njeri du të me kohën aqë i meqëm Aqë i pjekur Që lere që me shfrydzu Lere që me shfrydzu këtë jetë sot e ka Me e mbush me se vape Por du të me menu Se për këtë bot sotimi gjallë nuk, nuk kontestuat Që du të me shfrydzu Por pjekuria e muslimon të i kalan këtë bot Duk e menduar Se qysh me shfrydzu dhe kur des E mjarë se vape të ton Me londi që kanë nga Çë edhe kur shkon atje me një or punë të mirë te Allahu Xhelalu Elauala. Kjo është brenga musliman e vërtet, se për sa të më gjall, bi'inlla stumkaika të çast mëzën Allahu Xhelalu Elauala. Mir po çush më aboll kur vdesim, të përmandojmë me të mirën. Et na rivëz volimet te Allahu Xhelalu Elauala. Kjo është asha, kërkohet pe neve. Por në qofse imit për fill me kësmue të gururit, na pengon vallahuta. Të pengon, të pengon nga se Pas taj, ligjeratat shëndorohën, si kurse kanë Ibn Gjozi Rahimullah, në goditje të momentit. Apo, në goditje të momentit. Dhamë si të godetë, por si të dilshtë për jashtë të dira e gjami, se të për jashtë është të të pitë gururit. Apo, që së ta shushë jenë ze, thushë edhe të dho, edhe të një maj, edhe të bëj, apo, si të dilshtë ati, si të kaleshtë për dire, si të dilshtë për dire, Fërku është me dunjenë që është gurur Apo me automatizëm Pushojnë ato ndjenja, ato emocione Ato ambicje, ato njete që ka ke pasë mi bo I sholla kismet, jove në arshme E, eh, që kja i bjen që Ja pafsharin, ato Që kja i bjen që ja pafsharin Prandaj, rej gatshëm Vëllohi, rej gatshëm Se gurur i pëtë pret për jashtë Vëllohi pëtë pret Apo në qofë se goditje që ke martu Nuk është e, e fuqeshme Si të prej të nërën menën aftër, që shkanë do të shpesher, anë e duhet që kësë e ratë të ikazim gururit, që e këna bojnë e tash pak më në ryshe, pak më në ryshe, jo si kur se kemi qenë në bashdimisht, anë e vëllën ndërëm, edhe më të rëndërëuar që po në ndëgjojnë, të epe më lau gjellë ola besër, përshudzimin e mirëfil të jetës tonë, ga se veçëm nje e kemi, nuk kemi tjetër, edhe ve Nuk ka, nuk ka, për shemblë, tjetër. Sot njerëzit, për shemblë, dojmë u rabilitu, për shendet, e thyrë, filën banjen, apë? Për të vëllasht, s'ka venë, harisholla, ka tjetëra. Në qinë boja në dënja i këshyri, s'jilë, si dikun të të me pasë venë. Ati s'ka në qinë boja, një është, qaj gjenët është. Në që dhe që të shimë, s'ka rabilitimë, s'ka rëzërëm dikun tjetëra, Allah në rrujtë Andaj Allah njëri më shumë, ai që pak pekuni ka, nuk e vendos nuk e vendos kët këtë këtë pun, subhanallahu, me vendos në bigjas, në kock, lotri. Ai thotë, e, e di që çemi po besojë që Allah komë na fal. Ja, na zguxojm këtu me shkuta Zoti. Kuptimin e për të ditë neglizhencë. Mu no për pijaku, ja për mundën. E, e kur të vjen deka, tani aktivizoja Mëndimin e mi për banjëllevara Unë një monu i shë Allah Zodh i kam më falat A ma së ati e gjallë Jep i zërë Allah Allah e se në qofë se le zëndë Dhe me këtë për du me dhëmë fund Hisëni për e gamëbërëve Këto, une vërëzimisht Këmë thonë lëzim dhe ru më falat Nuk dohet me marë ajetit të Koranit Si di shka që Allah u kënaqim Allah mërë për një me Kusë mërë për një me I bjen që na Këm Para më nai Ibrahimin Alaihissalom, edhe vetë citaja do morëm me ditën e optën. Ibrahim Alaihissalom e kalon familjen në vend sekret. Vetë çikja diku shpinë me i bó, e shtran apo komën se rahat, më citoj me bó. E kalon me gruën me fëmijë, apo pastaj so spruan e ka pas taj, në kapos për 80 vjet, tani jo ka fëmijë, tani u probleme, tani tani tani shumë të lasha. Tani Thera djali të ashti Shtraja Ibrahim e Alehi Sëram nuk e ka dit Kjo është me këse dykush këtën E pegambari, ka ka zoha Allah ati Po për nevë kënë Jo, vëllahi se ka dit Se ka dit Ibrahim e Alehi Sëram Se në ven i smerit ka marrë kurbanin Se ka dit Jo, aja ka dit që po prejet vërla Shkaj për zotin kjo Mas të dhët vjet e djali i para po I ka ardhë prejet ash E edhe këta për prejim Pasat zot E edhe këta për bojnë që shtot Ndërtëje qabën Dukë e ndërtëju qabën Shqikëm asë tërkësa jetët Në të bushës akrivitësa Qfarë ka dhoni brejme Në më mësurën bekarë Rabbena Tekabbel minna Inneke entesemi ularim O zote jonë Shqikëm këtë lutje, këtë për ullje Par Allah gjëllewale Tekabbel minna Pranaje Pranaje, pranaje Allah se ti mundhë dhe ki qabëm Më makëtëtëm për tyre Sizvan, as kom chimë thonë, apo atë që merën njerëz të ta jap këto procedure. Sta pranë, atë që merën. A kor se gururi na ka penguar. Gururi çan mesazhe, tyja, ty si Ferdawsia Delatte. Për ne ma, për ne ma, na nuk thojmë kështu bëva ke me gjuhën, po menja, apo edhe çetçur zemra, Allah po, inshallah. Apo mos u çetçasa se ne ai fshi bëme çetçu, se gururi është. Zemra do me ku gjithmonë në rohi e vazhdueshme me sfrikën e shpresës çtare kur qetësuarse mirësht apo nefsë ka qetësuar me gurur thot. Gjase tham, një nga kuptimet e gururit është qetësuarit e zemrës naçi pëlqen nefsit. Mos e leja. Pachka ka na bona vllaznia. Çka ka na bona për këtë ditë. Edhe pa të kurthemi teqbel mine, a thimi se veç duhet me vose, po e pranonmosh inshallah. Allah. Nakram me dit mbi për Allahu Jellal Wala. Në punojmë punë të njëra, në angazhojmë, apëtëm Me që vëllohet dronja kemë bëlla, apëtëm Se Allah o gjëllehu ala, ja umë në këjamë me thonë Apo, nuk o mirë Ski as ku anë kosh mu, as ku shkon mu, as ku apërsi të mu Marove Veq që ta me të thonë, marove E të thotë me drejtsinë ti nuk të thotë me, me zullum Andaj, e nuk duhet që ka me nga shty Edhe me nga ushqy me ushqip në mjafturën Që me i thry të gjitha prangat e dembelis e të neglizhencës, e të vetpëlqimit, e të vetmashtrimit që na i kanë imponuar gururi, pa dyshim se po vallallajta. Pra nuk duhet të maluqe këshetë të jetojmë me gurur, me mashtrime. Hajse që ne merrnuam Allah, hajse ka vakt. Vjen mot të kemë bulet në hax me shku na i fal Allahun hax, e in mot. Edhe 12 mujdit me nën muslimanë merrnuam. Kë i duket pak anë koshë gurur, e mos qenë në partitë të partitave. A na shijojë rastin. Ço se to ato. Wallahi për çdo gjëna që kij pendoj tash me njerë. Po të mirë vjen gjëza. Bone më një herë ato. Lërou nga gururi. Nga se gururi ti më thon do ta. Mirësht. Rregullosht. E pranuam është. Ky është fjalor. Ky fjalor është i atij që është i prekur nga kosmoni ato. Allahu na lëshët na pas të zemrat tona. Dhe të na ruan nga ky mashtrim. Çe mban njeriu të dehur. Wallahi çet dit ku i del shpirti i del deha. E tani nuk ka mund si më këthi më gjde hëpet dunja Se ka marë funda Andalës Allah në gjellewale që në qofë se nga ka dhej Dunja janë dheq Apo dhe nuk pa e shojmë rrënë si duhet Allah në gjellewale alës që të nga këndel Nga i qilë syt e zembrës Para syvet balët Ta shojmë rrënë si duhet Ta shojmë jetë si duhet Ta shojmë të mirën si duhet Ta shojmë të keqë si duhet Dhe të mirëmi me atë që duhet Nga se shikoni atë atë gururit Jo nd Apo, e këni pa që shenë mësku Në udhë dhe bila, aftën Në udhë dhe bila, dhe më thonë Me ko njëri argat i shejton Din këtë deregje Kë është Parasyshme, pa, pasyren Që i shejton, aftën Atyme ble pëju duken, e po duke dhe shëmtuar Parana me, me, me në uqel Neve zemra, apo E me pa, sa so vizatime, këto shkaravina Ka bo shejton, apo, që duke ty marrë Me që i dikom për e ashtë, aftën Allah جل و علا هلش تنيفل مقاطونه امكاچ بو يله فون الله يشربلف درين تاكيم ناش و صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا